תקשיב אחי, יום חמישי, מתי שאני ואתה דיברנו, וזה שאתה זוכרת, לא חזור, אני תהיה בצ'אט, אתה איתה בצ'אט איתם, חיכינו שזה היינו ביחד, הייתה בלגן של פרוסה. בקיצור, אמרתי, אני מתקשר לפדקס, נכון, אמרו, לא עונים, כן, לא עונים, לוקח זמן, אמרתי, יעזוב, אני מנסה. ואלא, התקשרתי אלה, תוך עשר שניות, ענה לי בן אדם, מוקדן, ענה לי, תדבר איתו, אמרו לו, תקשיב, תספר לו. היה ככה וככה, מישהו הזמין, אנחנו כמה חברה פוסה, מפרוסה, מדפסת, פה, אלק מאיתנו קיבלנו איזה דרישות ל... לשלם את המעמל המשלום, גם אלק לא, לפני שנגיע לנער הזה, לפני, שפ... לפני שנגיע, זאת אומרת לבעיה כזאת, אני רוצה עכשיו להסגור את זה מראש וזה. הוא לי, לא, וזה, אתה לא מבין, וזה לא, זה, זה בכלל לא, אנחנו, זה המחס, זה אמרת לו, תעזוב אותך משתיות. בוא. גם אתם יש לכם זה. אתם עושים את האמילות מולם בכל זה. אני, אולי נגיע אל אנר נחציו אותו. אז, בוא, לא נמשיך על זה. הת... אבל על הזמן. אאמת גם אני לא אלי אדרישת השלום. אני נקמה בכל הדברים האלה. כלום. אני stem לדברי אני באה אבל אתה כשni לו לא לא לא. תקשיב. בוא, תגדיל ראש רגע. בוא תגדיל ראש. חפץ. אנחנו ידכשרו אתם. ואני אגרר. 왜 כל מה צריך כל זה? בושni. אני תן לך. אני אסבירך גם למה. באמת. זה זה למחץ את התמארת, ואני קורא זה אמר לו את התמארת, הם שלי, שפשוט מוד למחץ לא דא קמה קמה ארחה של מש המשל, קמה המשלוח כי לא כתוב כי אינטורר בא invoice והוא סה ארחה ארחה של זה, תלי שגיא אותו לא יסביר לו, הוא לא רוצה כל כך, לא לא יתכן, אני רוצה לשלוח לך חומר. אז זה אומר לי, מה אתה אז יש לך אינבואיס, נכון רכב, כתוב בו. אמרת לו, לא, אבל אני, יש לי משהו, כן, אני אשלח לך עכשיו שכתוב שמה שהשיפינג הוא אפס דולר. פשוט מאוד. אין פה זה. בוא תגדיל ראש, תהיה איתי רגע. וואלה, בסוף, ממש חפרתי לו, אמר לי, טוב, אוקיי, אמרת לו, תן לי את מי שמטפה לי בחבילה. וואלה, נתן לי את שלו. לי, אבל... הוא לי, אבל... לי, אבל אתה, אתה תראה... אתה תירא ש- שזה לא זה אמרתי לא אסוע תelli גם זה אמרתי לא אמר לי תרצה גם זה אמרת לי רוצה יש לו אמר לי תרצה גם התמל שלי אמרת כן שלך אני כתבו אמר לי כן למה לא אני גם הלמד לא שלך תזיק ממש ניקרה בנתי תירא כל זה, משם התפליבו, דאי אזות, לא, לא דאתי זה, שהשם לפיה שם אני ראליזה. כתבתי לו, שהלום קא, זה בקצרה סיפרת, את את את את את, אז מנו כולנו, על לקבלו מה, עלו מישל, על לקבלו, לא קיבלו מה, עלו מישל, וזה בליפנץ זה יקרא. אני מוניאל לך, אה, invoice, ושם כתוב במפורש, שהshipping וה运费 גדול, במפורש. אני אומר את כותב לה, וגם צירפתי את מה שרואים, הקבוצה, אתה זוכר שהוא הראה שהוא לא שילם מה על המשלוח, וגם כתוב שם המנהל, שם של מנהל, אז מראים שזה מישהו שאצלהם. צירפתי את שתיהם, עכשיו מה עשיתי? אמרתי לך, עשיתי הקטנה של... שלא יראה מאה דפים, מאה דפים זה כבר נראה באמת כאילו זה ההזמנה שלך. קטנתי את הגודל של העמוד בחרום ל-50% קני מידה, אז נכנס בשתי דפים כל ההזמנה שלי. בצבעוני כמובן, סגרתי את זה הדפסה לקובץ PDF, למעלה הופיעה לך חלק, זה לא נראה כאילו חשפה אלה משהו מזויף או משהו כזה, תמיד? חלק מהצבעים באדום למעלה שפוס, אומרים לא נוכל לשנוח לפני הקריסמס, מי שמזמין עכשיו, נראה אני אינבויס אמיתי, ושם יש לך כל הזמנה, אבל זה לא האינבויס, זה לא ה-PDF שהם נותנים לך להוריד מתוך האתר בהזמנה, זה ההזמנה כשאתה נכנס אליה, איך שאתה רואה אותה על הדף של האתר? שוב, לא PDF איך שאתה רואה את ההזמנה? שמה זה המקום היחיד שכן שיפינג 0 דולר. אצלי בכל פעמים, כבר יש גם אצלך, לדעתי גם אצלך אמור להיות. או ששם היה, אני לא שמתי לה אם היה לי לא, אבל אם לא היה, לפחות זה המקום היחיד שהם בו. את זה לא זוכר אם זה היה או לא. בפי-די-אפים בטוח שלא היה, וגם עד היום לא יתקנו לי בפי-די-אפים. שלושת הפי שיש שם. אבל כשאתה זה. ואז סגרתי את זה כקובץ, את דף אינטרנט הזה בתור שתי דפים, קובץ PDF, ושלחתי, קראתי לה קובץ פרוסה אורדר. ככה כתבתי לו, פרוסה אורדר, או סליחה, פרוסה ריסיות, משהו כזה. ושלחתי לה את שתיהם. וואלה אחי, אחרי חצי שעה, אני מטפלת בזה. מטפתי לה תודה וזהו. אחרי, לא זוכר... ‫חצי שעה, שעה, שעתיים, לא זוכרת, אז... ‫אמרתי לך כאילו, שאלתי אותך, ‫אמרתי לך איזה אירועים ראית, ‫איזה זה אצלך, ואז הראית לי, ‫אמרת לי, לא, כתוב לי פנינג, אני אומר לך, שלי משוחרר. ‫אמרתי, טוב, אבל אני עדיין לא יודע מה קורה. ‫כתוב לי, יהיה לך יום ראשון ‫בשעה שש בערב. ‫אני גם חשבתי שש בערב, ‫לא משנה, אבל לא הבנתי שכאילו, שני אני מקדים את המאוחר. בקיצור אני מחכה, אמרת שיש, לא שלחו לדרישת השלום, לא התקשרו אליי, לא מייל, לא אס-אמס, לא כלום, שום דבר. טוב, yeah, אהלתי את אמרתי לו, תגיד, אתה קיבלת את זה, זה, אומר לי, לא, פתאום היה לי הפתעה. לו, אה, יופי, הפתעה של השליח, פתאום זה טוב, גם אני אכיל לו הפתעה, אין כמו הפתעות. <laughs> אז, חיכיתי <laughs> euh, <laughs> <laughs> באמת, על <המגיע> <laughs> כלום, שום דבר. ‫לא, הוא גם אמר לי, ‫אז רואי שהשליח הגיע אליו, ‫לא יודע באיזו שעה, ‫אולי עשר בלילה, תשע בלילה. ‫ואלה, קודם בשעה תשע, ‫הוא יציא מתקשר אל השליח. ‫יוני, מה נשמע, בבית? <laughs> אמרת לו, בוקר טוב לך? ‫זה יופי, שש בערב. ‫הוא אמר לי, לא, מה זה? ‫אל תשע, יש לי דברים, ‫וזה גם לא שש, זה מדיניות. ‫אני לא הבנתי, הוא אומר לי, ‫זה המדיניות שבאים עד שש בערב. <laughs> ‫לא, אה, נהיה לי בראש, ‫כאילו אתם אומרים عم قلت له يا دجني دكه مع אני انا بو برحوهه طلمتو ذاا يا نبدا مو اي مت אתה افه انت مو لين المته مت لو دكته ورتي مع هوره انا بدي عقبتي مع هوره يا موتو عم قلت له انت تعال تعال ذي المال אז <הוא באמת> <laughs> <הלא>. <laughs> <זה> <laughs> זה אייתי למטה. זה אייתי. זה אייתי למטה. אמרתי, ראיתי אותו. אליתי ראיתי שזה. למה לא אמר לי זה המה. אמר לא יופ פיתר לי מה שאל. استقلت. זה אשר אלחתי לצלם. אמר לא לא אני לא רואה בחום שחקן. צריך לראות באור. אלחתי לצלם. זה استقلت. באום. إيش רק לראות שהamlות בסדר. אני רואה לשבירות. קום של רואי. עשיתי ישר חשבון של המעם, בצצה, בדיוק על הסכום, שזה, אה, עכשיו אני חוזר לך, שאני השכחתי להגיד לך, שהיא שאלה אותי במייל, היא אומרת לי, הספק שלך הצהיר על 999 דולר? אמרת לה, אוקיי, כן, זה הסכום. אמר לי, אוקיי, אני מטפלת בזה, ואז אמרת לה, אתה לך, האם מפדקס, אז ביום חמישי. בקיצור פה, עשבתי, עשיתי חשבון, על המעם. אחי, נראה <חי> לי, אני שברתי סי, אני הראשון שפ רק מעמל משלוח, על המוצר, אבל שנייה, דקה, יש עוד הרבה שקיעים לקחו רק מעמל, רק מעמל המוצר אבל לקחו לי אחוז המראה של אחוז אחד בלבד הדולר הוא 13.4 אם אני לא טועה, לקחו לי לפי דולר שלוש עשרים ושבע שילמתי, לא ראיתי שזה ככה ישר, ראיתי בתחילה גם אמרתי, שפרש 5 שקל, קשקוש, לא, זה לא רציני שילמתי לו, כל מזומן, הבאתי לו, בלי עודף, <laughs> סלמת לי, <laughs> טוב <laughs> <קיצור> אני חושב, אתה צריך לעשות כמוני, פשוט מאוד לשלוח מה שאמר אותך עכשיו תרצה אפילו אני אתן לך את המייל שמה של זאת שטיפלה ושלי תגיד לו, יש לי אותו דבר בדיוק כמו של יוני ואפילו הוא פחות פילמנטים קצת אם לא טועה, אתה הלך פחות או גם אתה 978 דולר משהו כזה, אתה קרוב אליי ב-20 דולר ממש אותו דבר צריך להיות, אין שום סיבה שזה לא יהיה כמוני גם מתקשר אליהם, בשולך אני מדועה לכתוב להם את נסטייר על ההקלטה תשע אבל להקליד את זה זה